28. fejezet Toll az égből Nem sokkal azután, hogy Jót eltemettük, ismét fogadtam embereket és segítettem a problémáikon. Mindig különválasztottam a magánéletemet a munkától, melyel Isten és az angyalok megbíztak. Akik eljöttek hozzám, legtöbben nem vettek észre semmit az általam megélt veszteségből. Néhányan azonban megtudták, és ők nagyon kedvesek voltak velem, Kifejezték részvétüket levelező lapokkal, holott nekik is megvolt a bajuk az életben. Nem volt könnyű megélnem ezt az időszakot. Azonban a Ménuszi főiskola területén tett hosszú séták sokat segítettek. Körbejártam ott, benéztem a templomba, végigmentem a főiskola hosszú folyosóin. Sorba megnéztem fiatalemberek képeit, akikből aztán papok lettek. Gyakran beszélgettem magamban a férjemmel. Kérdeztem tőle, hogy megy a sora. Elmeséltem neki, mi van a gyerekekkel, és együtt nevettünk, miközben mondtam neki, tudom ám, hogy úgyis tudod, mi van velük. Éreztem, hogy ott megy mellettem ezeken a sétákon. Egyik nap, a halála után néhány hónappal volt ez, éppen nagyon nehezen viseltem a hiányát. Több embernek is segítettem aznap, és némelyik meglehetősen súlyos problémával fordult hozzám. Jött egy komoly betegségben szenvedő gyerek és más kilátástalannak tűnő helyzetekkel is megkerestek. Kimerült voltam, és lehangolt a látogatók után, így elmentem otthonról a főiskola területe felé. Általában megvártam, mi kérek a kertkapun, és akkor kezdtem el beszélni Istennek azokról a dolgokról, amikkel megkerestek engem az emberek – a fájdalmukról és bánatukról, vagy akár a megélt örömeikről. Imádkoztam a világ mindenféle bajával kapcsolatban. Mindig kérdeztem az Isten, nem tudnád csodát tenni? Ezen a napon nehezemre esett megbirkózni a történtekkel, és megosztottam pár gondolatomat az őrangyalommal és Istennel. Mondtam nekik, hogy nagyon magam alatt vagyok. Ma is pontosan emlékszem erre a napra, Sétáltam a főiskola területén, fújt a hideg szél, verte az eső az arcomat. Nem volt nálam kesztyű, fázott a kezem, kezemet zsebre vágtam, és megéreztem a kis imakönyvemet. A főiskola épülete mögötti gírbe-gurba ösvényeken kerülgetnem kellett a kátyukat, mivel tele volt esővízzel és a fáról lehullott levelekkel. Találkoztam egy pappal, akit sokat szor láttam arra, és most is imádságukat mormolt magában. Rámosolyogtam, és mentem tovább. Egy másik ösvényen egy anyukát láttam egy babakocsival. Olykor futott, aztán megállt, gyorsan ment, majd megint futott. Az egyik ösvényen elértem egy kanyarhoz, tőlem jobbra hatalmas fák voltak, balra pedig szabad zöld terület és egy temető, nagy keresztel. Elhaladtam a temető mellett és közben, Istennel arról beszéltem, miként érzem magam. Mondtam neki. Nem tudom, hogy bírom tovább. Komolyan segítségre van szükségem tőled, Istenem és az angyalaitól, ha nem segítetek, nem tudom, hogyan vigyem tovább az életemet. Ismét jobbra fordultam egyet, és éppen előttem feltűnt a főiskola hatalmas öreg épülete. tisztán láthattam. És ekkor nagyon furcsa dolog történt. Néztem a főiskola irányába, és pontosan felettem, messze a távolban, fent az ég megtelt angyanokkal. Nagyon messze voltak, elsőre nem is voltam benne biztos, hogy angyalokat látok-e. Néztem tovább, és azt mondtam magamnak, de hát mi más lehetne, ahogy egyre közelebb értek, elrepülve az épület felett már nem volt kétségem. Az angyalok mind nagyobbak lettek, végül már óriásira nőttek, leereszkedtek és még közelebb kerültek. Csodálatosan szépek voltak, csupa, arany és fehér színű angyal. szárnyai káprázatosak, erősek és szépségesek voltak. Eláll tőlük a lélegzetem, nevettem és sírtam, testem remegett. Most aztán valóban valami különlegeset adtál nekem, mondtam. Felemelő ez a lelkemnek és a szívemnek. Most jövök rá, hogy bármilyen rossz dolgok is történnek velünk, van célja az életünknek. Van oka az életnek, oka az örömre és a boldogságra. És még ha sírni kell, annak is megvan a jelentése. Miközben ezek történtek, továbbra is sétáltam, vagy legalábbis azt hittem sétálok. A lábaim mozogtak, léptem velük, de később kiderült számomra, hogy a föld nem mozdult alattam. Néhány angyal megfordult és elrepült az épülettől. Úgy tűnt, távolodnak tőlem. Egyre kisebbé váltak, még nem aztán el is tűntek. Kisi elszomorodtam. Aztán azt mondták, nézzek, felfelé, és fent az égen, a magasban, elképesztő módon, angyalok újabb tömegét vettem észre. Ahogy ezek a gyönyörű angyalok közeledtek, mögöttük is további angyalokat vettem észre. Hirtelen a legutoljára észrevett angyalok között még magasabban megláttam valamit, amiről azt hittem szintén angyal. Annyira magasan volt, hogy apró kis pontnak látszott, már az csoda volt, hogy egyáltalán észrevehettem egy ilyen picín dolgot, azon csodálkoztam, miképpen lehetséges, hogy láthatok egy ilyen kicsi angyalt, ennyire messze fent az égen, s ez az angyal most egyre csak esik, esik, esik lefelé. Hullott lefelé ez a valami az angyalok között, és úgy látszott, nem lesz nagyobb. Nevettem, és tele voltam izgalommal, most is bennem van ez az érzés, remektem az örömtől. Ez a valami közeledett és már láttam, ez nem is egy angyal, hanem egy apró kis toll. Elképhetve figyeltem, ahogy a hatalmas, szépséges angyalok irányítják esés közben az apró kis tollat. Látványosan jött lefelé, olyan volt akár egy hópehely. Erősszél fújt aznap délelőtt, a toll azonban csak hullott lefelé, keresztül a levegőn, egyenesen felém. Féltem, hogy elfújja a szél, de tudhattam volna, hogy felesleges aggódnom, az angyalok sora közt továbbra is hullott lefelé. Elég közel volt már, de még nem annyira, hogy elérjem. És tudják, hogy mit tettem? Felugrottam, hogy elkaphassam. Nem bírtam már kivárni, hogy közelebb érjen hozzám. Olyan magasra ugrottam, amennyire csak bírtam, mintha csak másfél méternyire ugrottam volna, akkor aztán értenyúltam, és megragadtam. Elkaptam, és rákulcsoltam a kezem, hogy biztosan meglegyen. Nagy izgatottam mellemhez szorítottam a tollat, és hirtelen minden megváltozott. Éreztem arcomon az eső vízcseppeket, éreztem a hideg levegőt. Csak akkor tűnt fel nekem, hogy egy idős pár sétál felém, és az is, hogy addig a pillanatig megállt számomra az idő. Noha azt gondoltam sétálok, valójában meg sem mozdultam onnantól fogva, hogy először észrevettem az angyalokat. Most, hogy visszaidézem, már látom attól kezdve, hogy megláttam őket az épület felett. Nem éreztem talpam alatt a múrvás talajt, vagy az ösvény egyenetlenségét. Nem éreztem, mert a lábam nem is érintette a talajt. Nem éreztem az esőt, a szelet, vagy a hideget. Miután megragadtam a tollat, ismét érzékeltem az idő múlását. Emlékszem, az idős pár mosolygott rám. Biztosan látták, hogy felugrom valamiért, visszamosolyogtam rájuk. Ma, ahogy írom ezeket a sorokat, elképzelem, vajon mit gondolt rólam az a két ember. Mit láttak? Látták-e, hogy miért ugrok fel? Rendkívül boldog és izgatott voltam. Ez volt életem egyik legszebb délelőttje, hogy ilyen ajándékot kaptam Istentől és az angyalaitól. Dicsértem Istent, és köszönetet mondtam neki a tollért. Megköszöntem Jónak, is, mivel úgy éreztem, ehhez a dologhoz neki is volt valami köze. Nagy becsben tartom ezt a tollat, mely a Menyország kapuján keresztül eljutott hozzám az angyalok segítségével. Ajándékba kaptam, hogy jobban érezzem magam, érezzem magam biztonságban, és ne felejtsem el, van célja az életnek. Minden körülmények közt van remény. Arra is emlékeztet, hogy mindannyiunknak van lelke, és ez a lélek tökéletes, nem számít, mit tettünk az életben, és hogy a test meghalhat, de a lélek nem hal meg. Azt is jelképezi ez a toll, hogy valamennyiünknek van szárnya, ilyen vagy olyan, még ha ezt esetleg nem is vesszük észre magunkban vagy másokban. Pedig mi... Mindannyian, voltaképpen, angyalok vagyunk.